الله, الله, الله يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيعهم في خلقه وخليلهم أما بعد فنسق الكلام كلام الله تعالى وخلل هدي هدي محمد الله عليه وسلم وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن بعد izmi Muhammad al-Darin yusama sunanum sayistag nan al-sira salat Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu daraka amma kadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Feže tuhu fin nasile amzure ilej, kaže pa sem došal sa ljudima, da ga vidim. Čelim meste bet tu vočhehu, a ratu en ne vočehu le se bi očekel da, kaže kada sem video njego volice, znavo sem, da to ni lilica žovat. Pojane vvole ma na pa ka I prvo što je kazao, rekao je O ljudi, širite selam među vama, nazivajte selam jedi drugima, i nahranite one koje treba nahraniti, i klanjajte dok ljudi spavaju, učićete mirom u džendat. Udajte kako je poslanik Salosana. Prvu stvar koju je kazao ljudima a dolazi i prvo što im govori govori im o bradstvu muslimana. Pa im kaže šim te selam. I hranite one koje treba nahraniti. I onda nakon toga spominje bez osadnjojim gospodanom tebala. Kaže, uklanjajte. Dok ljudi spavaju, učićete ćete uđernjet na miru. Ući ćete uđernjet na miru. Pa je poslanik, s.a.v. to medijinsko društvo znači izgradio na čvrstim temelima, na temelima ljubavi i samilosti ovaj, i međusobno znači, poštivanja muslimana. I došlo u hadisu koga bileži muslim od Ebu Horeira, u kome kaže Rasulullah s.a.v. Hakun muslimi, ale muslimi situn. Prava muslimana kod njegovog brata muslimana jeste šest. Šest prava ima kod svoga brata muslimana. Ida lakitahu feselina lehi. Kada ga vidiš, poselami ga. Uedadaake fe džibhu. A kada te pozove, odazovimo se. Kada te pozove na sredbenu To je, ta, taka vid odaziva je va džib. Kada se ne odazove, on je griješan. Ne odazva je haram. Ne odazva se je haram. <coughs> kada ako čovjek nema opravdanje. Jer poslanica vam kaže, Femen lem ju džib tra kadasa abel qasim pekal asa abel qasim ako se ne oda zove je ne pokoran poslaniku sallallahu alaihi sallam o i da stansahake fansahlehu a kada te zatrži o tebe savjet, ne savjetujte to je treća stvar o i da atase fa hamid Allah fa sammithu a u drugom rivajetu fa sammithu a kada kihne pa zahvali Allah kaži mu irhamu kallahu o i sa uđeo aka Silaspoli obiđi ga واذا ماتت فتبعه aka umre slediga to je se sledi njegov še je prava Mustema, ko svog brata Mustema. I hadisebu rede koji ist tako od Mustema, plata su na džene tahta to ne, rata to rata ta hab. Ovdomuk Rashid da ka upu to ta habbtum, Nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Nećete ući u dženned, ako ne a nećete se vjerovati, a nećete vjerovati, to se vam biti voljeli. Zaras da nećete vas uputim na ono što ako ga budete činili, boljećete se. Kažu saha, pa ovo pa se ti kaže širite selam među vama. Širite selam među vama, pa je širenje znači selama. A vid jačanja bratskih veza. Već ustemani. I došlo je kada imama Ibu Dawuda, od Ebu umame, radijel Allah, sa isprenim sredom, da je poslanik sallallahu aleyhi sallam rekao, Inne evlan nasi bilahi azzawajal, men bedaehom bis selam. Najdraži ljudi kod Allaha jesu oni koji drugima nazivuju, ne koji nazivuju, koji drugima počinju sa selamom. Prvi on požuli da nazove selam. I kada je upitan poslanik sallallahu aleyhi sallam u hadisku, kada je bliže Bukhara je muslim od Ibn Amara, kaže, Eju l'islami khair, qal entut Wutulku eselam ala mena aleftum omenu tarifu. Kaže da, da, da, da nahranite hranom ljude i da nazivate selam onome koga znate i onome koga ne znate. Jer je od pezaka sudnjega dana da se neće selam nazivati osim onome koga čovjek zna. Iako je čovjek danas prisine da ponekad najđe pored njega musliman i vidi na njegovim obilježima i izgledu da je musliman, no međutim ustručava se da mu ne zove selam. Jer ne zna kakva će reakcija biti. Če li biti ovaj odgovor verbalni ili fizički u negativnom kontekstu svakako. Ali osnova znači da musliman naziva selam onome koga zna i onome koga ne zna ako zna ili da je, se radi o, o musliman. I naj, zato je rekao poslanik tako doško da ima tabaranije u srednjem mođe i mu kaže Ađezu nasime nađize fit ljudi su koji su nemoćni kad je u pitanju doba. A isto tako wa abkhalu nas min oni oni škrtji ljudi su koji ne nazivaju salam. Zašto? Zato što je doba jednostavno. Doba je lako put. Nema ništa jednostavnije od ove i nema ništa jednostavnije od toga da bratu svome uputiš salam i da mu dozoveš salam. tako? Ako to ne čini, zaista on i škrt i šta. I u prvom slučaju kada je dola nemoćan, šta ćeš od čovjeka koji nije u da digne ruke da kaže, gospodar moj daj mi, kako ćeš ga zadužiti nečim da nešto uradi i očitio te kakav hajno Ako nije moguć mogućnost da učini da je svjetljiva stvar. Je li tako? Ađezo nasme nači za... Do. Zato što je, znači, stvar dove je jednostavna. I tu čovjek, znači, ne bi smio biti nikako nemoćan. Pa je došlo čak u Adisman, znači, da čovjek treba nazvati selam, jeli? Ovo je kada dolazi u međunosti, kada odlazi. I nije ti prvi selam prečio drugoga. Isti, znači, ne isto je sudereći. Kako je prvi kad dolaziš, kako je drugi kad odlaziš. O idaho jitum bidahijetin fehajju bi ahsene minha eurud duha. A ako budemo nekog, kom neko selam nazove, poz, vi odgovorite lepšim ili u najmanju ruku isti. Pa ti nisi ispravo, ti džove kaže: "Es-salamu alejkum ve rahmetullahi", da kažeš "Alejkumus-selam". Ti si odgovorio na selam, ali ga nisi u potpunju. Trebaš u najmanju ruku reći "ve rahmetullah". Ako dodaš uberekat, to je halidbek. I došlo je od iskod tabarani u sednje možemo mogu, dejfe ibn amara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza da, لقي المسلم المسلم فاخذ بيده فسلم عليه واخذ بيده وصافحه تناثرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر kada muslima sret muslimana pa monozovi selam i uzme ga za ruku i poselavice uzme ga za Iako neka olema je tu prigovarala, međutim ispravno je ovaj demiju hadisi koje je cijenio šeha Albani vjerodostavnim, da se može rukovati, znači i po, pri odlasku da nema nikakve smetje da se, pri ljudi da se pri rastajanju ljudi rukuju, ali se ne grle pri rastajanju. Ne grle se pri taman da čovjek odlazi ne znam kuda, nema grljenja, el mu'aneqa je propisana i legitima kada se čovjek vraća sa punta ili nakon što se dugo ljudi nisu vidjela, ne kada čovjek ide na put. Pa kaže kada se sretnu dvojica muslimana, pa se poselami i uzmu se za ruke, tada pada sa njehovi ruku grijesi, padaju kao što lišće, pada suho se drveta. Samo rukovanje. Šta je rukovanje? Selam si mu nazvao i rukovao se sa njim. No međutim, zbog tog čina padaju grijesi. Šta mislite onda kada muslimanu uradiš nekakvu potrebu, pa mu pomogneš, pa ga voliš u ime Allaha, zaođe li se o tome? Kakva je nagrada za to? Uzme ga za ruku. A ne iz daleka, jel? Da ga poselami, dižući ruku ili prst. Često vidimo. Čovjek idu u ulicom i ha? Ovako ti poganziču. Bidat. A ne samo bidat, nemo haram. Haram. Zato što je poslanik slavnika uvodis, koga bi žele bujala od džabira sa dobri mlanice prenosilaca, te slimo rađuli bi ispa'inu wahide juširu biha fi'alu djehudu. Da pozadlja musliman, muslimana jednim prstom pokazujući, kaže, tako čine židovi. To je postupak židova. To je na tešehudu. Na tešehud I nigdje više. Ni na kijamu, vidjet ćete na kijamu, možete primijetiti, nekako odete na hađil, na umru, ljudi koji znaju šta ima muči, sad, pa kad se spomene negdje vahdanije, te tako, on onu namazu, ako pokazuju. Prstom se pokazuju na tešehudu. Nigdje više. Nije više. Prst se pokazuje samo na težeho. Sa prstači se babe, ovaj prst. On je prst. Po arapskom se kaže se babe, dobio ime od riječi sebe subu što znači psovati ili A pa kada je neko vrijeđava, kad je neko vrijeđio nekoga, pokazivao mu tako prstom ovim, pa je zbog toga dobio to ime. Vređajač ili ne znam, psovač ili. Nazovite ga kako hoćete. Ukorni. I pokazuje se na te šehudu, nigdje više. U Uprotivno je to postupak židova. A rukom postupak, jeli, kršćan. Osim ako čovjek izdaleka da bi nekome privukao pažnje, slično tome, ali da se ne zaustavi na tome, nego uz to šta da. Ali samo pokazati ovako bez da, to nije ispravo. Jedan, oni nam zavidaju stvari selam, selamu. Židovi nam zavidaju na selamu. Jer bi došlo ovdje su so ajše kod imama i vruhu zeime i kod drugi, da nam zavidaju na selamu i na riječima amin i za imama. Zašto ram za dinamik? Ko čim kažeš? Maleko da odgovorim. Već. Može da. Da, znači da se spomni. Jeste, u Putrstva pravi put, na put kojim ima se dao darovo blagodarstva, na put oni koji za na koji sti se srdio, oni koji sada se s oni. A mi kažemo: Amin. Pa nam zavide da na tome. I nam na džumi, kako je došlo kod imam Ahmeda u Usnebu. Na džumi nam zavide. U svakom slučaju, od stvari koje znači, vežu muslimane i njihova srca, nazivanje to nazivano Mi smo u našem zadnjem zadavanju došli do poglaga osailu sajid. Osail sajid. Znači, puteri ili metode, načini lova. Lov je da životinju čovjek uhvati živu. Znači da je uhvati živu. to li tako? Imate. Jelen se uhvati, tako u zamka. Zamka do neka kava uhvati. To je vid lova, tako. I uhvati se živa i onda se širetski zakolje. Ili ako nije čovjek u mogućnosti da na takav način ulovi životinju, onda je, znači, lovi tako što će on je sposobiti, znači, ili je ubiti onim čime je li, da je da je ubije. Pa ta vrsta znači, uh, ubijstva životinje bilo joj se radi, recimo, ne znam, koplje, strila, puška i sliča tome to je namjesto šerijatskog klanja to ubijstvo na takav račin, biva namjesto čega? Šerijatskog klanja bez, bez tog klanja ni dozvoljeno da se životinja jede jer je to onda lešina a u ovome slučaju biva namjesto klanja, zato što čovjek nije u mogućnost jel da uhvati jelena, na primjer, uredio, srnu nisu u mogućnosti da je uhvatiš i teško ćeš je uhvati na, na način jeli prirednom na kakovom zamku pa je onda šeriet da ovu olakšati da se može znači to rešavati na drugi na drugi način. A, imamo različite načine kada je u pitanju lov. Kod nas gospodajni odelok može se loviti prvo sa a, životinjama koje su poučene za lov, životinjama koje su poučene za lov. El Djowari oma alem tu minal javare si mu kellibine tu allimune unna mi ma'allama komuha to su javare ode su životine koe spočina za lo šta je to? kaj učenia zi da je to es to svieri koe ima jo znači kanče i koe mogu loviti pa tu ubrajaju psa ubrajaju pumu dao par da oparda, znači sve životinje koje se mogu eli pou, poučiti kao što se ubrajasto tako i od ptica jel, soko sokol orao ne znam jastreb sve što se može znači poučiti eli ovaj lov da ulazi u to وما علمت من الجوارح من كلب نتعلمونه مما علمكم الله и ово što je spomeno ovaj E, ovo što spominje od, od, od životinja, da su za lov, el džavareh, su to samo psi ili su. I drugi životinje, imami četiri pravne škole kažu da se to odnosi na poučene pse i na druge životinje, koje se mogu poučiti, bez obzira kakva da bila, može Dok, to je odnosno i sredibna omara, i do da su smatrali da tu, da tu ulaze samo psi i ništa, ništa drugo. pa šta se uslovljava kada su u pitanju lovački psi Prvi uslov je da bude poučen ova alem tumlja đorih to alimuna guna bi da su poučeni za lov znači da su dresirani mora proći proceduru dresiranja koja je poznata je li kod institucija koja se bave time ili, ljud, ili ljudi sami sobom da to rade uglavnom mora biti pas poučen u to uslovio kuranski aj A učenjaci da bi dokazali odnosno da bi se potvrdilo da je jedan pas poučen, imaju znači metodu. Da tako. Kao kakav je? Pa i kad čovjek koji gleda šta? Po tragovima al tako, po popotištcima, prsti uglada šta je. Stanu dvojica na pijesak, vlažan, sini otac i on gleda u jedno i drugo ili gleda u jednu stopalu i drugu stopalo kaže ovo je otac, a ovo je sin, a ovo moj đed. Nalazi su znači po stopalima. Kako je došao Muđezi zelmudliđi, u Bukhari je hadis, kada je došao i muslima, kada je došao, pa vidio u zaida je Usamu vidio, zaida je un tako? I njegov sina Usamu vidio, ispavali, pokrili glave, a otkrili noge. Pa je pogledao, ustopala, a jedna crna, a druga bijela. Jedna crna, druga bijela kaže, inne hadila kdam, ne ba'duha min ba'du. Kaže, ova se ustopala jedna od drugih. Pa je poslanicama ušao kod Aiše, kaže, dahala nebiju sa osama leje, kaže, došao je poslanik zlana kod mene, kaže, radostan, crte njegov lica blisteju od radosti. Kaže, Ajša, zar da je malo prije ušao muđezi iz Ramudleđi, pa rekao, kaže, da su ova stopala jedna od druge. Oni su govorili, zato što je u same crn bio. Nije bio na oca. Pa su govorili, ha, ko zna ko ti je otec. A Apostlanica nije mogao ništa tu, nije mogao, znači nema vahnja, nema objeve potom piti. Pa kada je došao ovaj muče, a Nedla prvi put dolazi i vidi i glave, pokrije noge otkrivene, kaže, ova stopala jedna od drugih, ne znam šta su, ali su vezane. A jedna crna je na bijela. Pa stoka, kaže, kako ćemo znat da je čovjek iskusan, dovedemo mu sina i oca. Je dovedemo četiri čovjeka i četvoro djece, a je poredaj. Svakom postrelicu, kome je pripadao. I tako se ponovi tri puta. Ako tri puta pogodi svaki put, kaže se da je kajf šta? Iskusan, u redu. Znači, bila su, bila su pravila, nije to bilo tek tako. Jela, sad dovedeš ga na pijacu, kada ješ poučen i jela, prodaš ga i ide svojim putem. Nije tako. Znači, ima metoda. E tako, pas, želeko moga, pas koji je poučen za lov, znači, mora se dokazati da je poučen. Kako je poučen? Kaže, kada ga pusti, ide. A ulovio nešto kar je bismila, ti ga pustiš i on u kupu, stoji da li je Nije poučen, je li tako? Ne znaš što treba raditi. Dalje. I da arselahu, i starsel. To je to da. Ko pusti, ide. I da zađarahu, i zađar. A ako ga osudi, osudi njegov postupak, ostavi to, napusti. Svata šta. Znači šta je ispravno, šta je pogrešno. I treće jeste da ne jede ono što ulovi. Ti ga pošedeš i on vladan. Dok ti dođeš do njega, on već pola poje. A nema toga, nego je poučen da ne smije šta? Da ne smije, jesno. Da ne smije, jesno. I ovo se ponovi tri puta. I ovo se ponovi tri puta. I ako se nakon trećeg puta, znači, pas ponaša po pravilima, biva poučen za ovom. A ako jede od te životinje, dozvoleno jeste po hadisu Adija i Adija bin Hatima, uh, kako je stoji, ako pošalješ svoga psa koji je poučen za lov i spomeneš Allahaovo ime, jedi ono što uhvati, iako ubili oni tu žrt. Osim ako budu jaki. Osim ako šta? Znači, bude jeo od te žrtve, onda nije dozvoljeno jesti. Nemoj kaže jesti, jer ja se bojim da ulovio sebi, a nije te Nije ulovio šta vlasnik, on je ulovio sebe. Ako lovi životinju pas koji nije polučen, pa je savlada, <kuh> obor je na zemlju, i stigne vlasnik psa, iako pas nije šta polučen za lovu, Pa je prekolje, ispravno je jesno. Ispravno je, jest. Jer je ovdje u, pojenta šta u širijatskom planju. Tako pojenta u širijatskom planju. Jer je došlo u hadisu, je Bithalib, koga bude da je poslanic, alo sve neme rekao, je Bithalib al-hušaniju, kaže mu, a ono što uve, on tvoji psi koji nisu povučeni za lo, ako stigneš žive, za kolji ijeti. Ako stigneš tu životinu živu, za i. ijeti. Drugi uvjet, šta je prvi uvjet? Da je pas poučen. Da je pas poučen. Drugi uvjet je da a, spomene čovjek Allahovo ime, lovac. Spomene lovac Allahovo ime kada ga pusti. Kada ga pusti sa lanca, ili kada mu naredi da idlija, da kaže, bismillah. I da je došao u hadisu, tekur mi ma im sakne, alejkum, vuzkur, sma Allahi, alejkum jedite ono što su ulove te životinje i spomente Allahovo ime. I zašlo od Isu, Adija ibn Hatima, da poslanik sallallahu sallam rekao, kada poša liješ sloga psa, spomeneš Allahovo ime. I također u hadisu je bisalib el-hušanija, da je poslanik sallam rekao, ono što ulovi tvoj pas koji nije poučen, ili pas koji je uh, poučen za lovo, spomeneš Allahovo ime, pa jedi. Znači jedi kod toga, pa se spominje ovdje znači da, da da se spomene pismila prilikom pustanja životina treći uvjet je da pored tog psa nema druge životinje znači da nije pored tog psa druga životinja, ali zašla u Adisu Adija Ibnu Hatima nekao sam, sam Allaho postaniče kada pošelim moga psa pustim moga psa i spomenem Allahovo ime pa nađem na tom mjestu Drugoj, drugoj pse ili drugoj psa za, za koga ja nisam spomenuo Allahovo ime i ne znam, kaže koja je to životinju, koja je to žrtvu lovio a, a došao i našao je znači mrtvu kaže, nemoj jesti i spomenuo bisminu za svoga psa a ni spomenuo šta za drugoga, za drugoga ne znaš za drugoga ne znaš i četvrti uvjet da ta životinja koja je poučena za lo, a rani životinju koju je ulovio tako da joj otvori da krv ide da krv ulozi da izme jer je poslanica od sam nekog od iskoga Buhara je muslim kaže ma en hara dem kaže ono čemu se pusti krv spomene sa lovom nijed pa znači kada bi došli lovački pas. Udavio životinje. Udavio. Nema nigdje na nju traga. Vidio, na primjer, životinju, trčao za njim, za zecom, i uhantio ga za vrat. i donio ga tako pred. Dokad donio, životinje mrtje. Jel dozvonio njesu? Nije, zato što ga nije šta? Nije mu pustio krv. Znači, ga je udavio. To je onda šta? To je onda strvina, jel tako? To je ovaj, lešio. Islamski učenjaci su složni Da životinja koja lobi Pa pusti krv Žrtvi Da je to dozvano njesto Da je to halal No međutim razilaze se Ako se desi ovo A to je šta? Da ga ubije na bilo koji način drugi a Na bilo koji način drugi da ga ubije a, Ili ga pricne Moraju da pricne ga robom, a i, I ne znam na neki način ga uguši Da li se to može jesti. Tu je razilaženje. Džumhur u Leme kažu da je to zabranjenost. Dok imam Ibn Hazm, imam šafija po jednoj verziji, kažu da je to dosvoreno. Da je dosvoreno. Allahu alam. Znači, argument postoji s i s druge strane. Džumhur u Leme kažu to je strbina. Da tako? No, međutim, imam šafija i Ibn Hazm, kažu u Predajama u ajetu i u hadisima se nigdje nije uslovilo šta? Ranjavanje životinje i puštanje krve. Toga nema. Nema znači da je nije to uslovilo. Tako da ako bi gledal na opće hadise i odnos hadise koji govore o lobu onda bi mišljeno i šafi bilo jače. Da nije obavezno šta da mora, da mora pustiti krve. Nije obavezno. I druga stvar. Može li se poučiti pas da da, da, da rani životinje? jel tako da je to teško da naučiš psa da mora doći i da, da, da, da, da, da recimo sa, sa svojom šapom da razdere životinu i da je pusti krv tako je jako teško tako? pa to je bilo otežanje lovcu možda više nego nego ovaj da kaže neka ja ću to samo da. tako da je ovaj mišljenje mama Ibn Hazma i Šafije oba odrela da je jako i da bi bilo preče i da bi odgovaralo ciljima šrijata više, nego mišljenje čumura u svakom slučaju postoji šta postoji razdila ženje. Ovdje možemo spomenuti dvije stvari. To je da je dozgodilo čovjeku da se uzme psa za lov i psa za žitarice i psa za čuvanje čega? Stoke. E ne, imovine nikakvo nego stoke, čuvanje stoke. Znači, to su tri vrste psa koje je dozvanio da čovjek ima. Ako došlo od iskod muslima je kod rebu od Abdullaha ibnog Mugafela, da je poslanik sa osredem naredio da se ubijaju psi osim pasa, a... a za. potom je nekao šta je mama psima pusti? Pa dozvolio znači da ima čovjek psa za stoku i za lov. I došlo od iskod Boreire, koga bileže Buharim Muslim, da je poslanik sallallahu, ali se nam je rekao, ko sebi pribavi psa, osim psa, lova i psa za stoku i psa za čuvanje žitarica, svaki dan mu se umanjuju dva kirata od njegovi dobri dijela. Svakog dana. A jedan kirat manji od ta dva kirata je kao brdo Uhud. Tako da što Kao brdo koje je dugo, 13 km, ili, koliko već jeste dugo, serija brda, toliko, kada ćeš ti danas tog e, nakutiti? ovaj, toliko dobri djeva. Kad vidiš od posle sabada do akšama, dobrovi se namučuje da to nakupiš. I onda na večer dođeš i čuku sve pojede. Dobre, ništa nije ostalo. Jasno, sve ode. Svaki dan. I ljudima se to govori i pokušava su pozoratno, međutim, ovdje braćak sudi iman. Ovdje sudi iman. Ovdje sudi iman. Da čovjek spreman, radiš nešto, zamisli da radiš, cijeli dan da te kaže, cijeli dan idi radi, ili mjesec dana radi i kuću zida, zidaš kuću i onda dovedeš nekoga da kažeš postavim mine i minina i ovo sve da opadne ja ću opet na dne početka ima li razuman čovjek da bi to radio? nema sigurno nema, nema tog čovjeka a to nije ništa u odnosu na ovo jer ovdje, ovdje vamo ruši dunjaluk ruši dunjaluk. Dun dunjaluk je ograničen pro... kako god da bilo moraš se pati na dunjaluku nema tog, ko se ne poti na dunjaluku i nema nekoga ko na dunjaluku nije nečim iskušanjem I nema ko da na dunjaluku stavi nogu preko noge i uživa koptica. Toga nema. Na dunjaluku mora biti svako iskušan i mora proći manje ili više iskušenja. Imate ljudi koje mislite za njih da su u sreći. Oni žive u mukama koje ne znao sve maklade. I da zna šta ti kao vjednik osjećaš u svojim prsima, pored iskušenja kroz koje ja svi prolazimo, ja kazujem, ljudi može li svoj kako kupiti? Može li se to priuštiti? Jer on je se napravio na dunjaluku, že hendem prija hirata. Pa kako onda čovjek se vruši svoje dijela dobra koja radi? No, međutim, ima i sve mu sud. I, I druga stvar, je li dozvoljeno, znači imali smo ovde dvije napomene, prva je vezana zašto za, koja vrsta pasa se može znači imati pri, pri, od čovjeka, i druga, druga stvar jeste, da li je dozvoljeno uzeti crnog psa, crnog psa za lov. crni pas al-aswad al-bahim on je shaytan i poslanike sallallahu alejhi wasellem naredio da se ubijaju takvi životinje prvo naredio su ubiju psi općenito kako došlo kod busrema usahih pa kaže asad čekali smo da žena dođe iz pustinje sa psi psom i dok dođe odmah ga ubijem ona došla je dovela sa psa taj ne znaš taga čeka i dok dođe odmah odmah ga ubio ashab Pa je poslanik sa osreme nakon toga zabranio ubijanje pasa i rekao, le, le ula enel kilabe ummeten minel umem, le mertu bi katlihatta, ktudu kule es uedin behim, tako da ško je osvajio. Kaže, da da psi nisu ummet od umeta, kaže, ja bi naredio da se svi poobiju, ali kaže, ubijajte svakog crnog garavog. Pa je rekao poslanik, onda je poslanik sa ne zabranio ubijstvo pasa i naredio da se ubiju šta? Psi koji su crni, koji su crni garavi, jer, jer su oni še Zato ima Mahmed ibn Hazm i ostali sredbenici zahirijske prane škole nisu dozvolili lov sa psom koji je crn. Pas koji je, crn, je tako, da se sa njim lovi. Nisu dozvolili sa njim lovi, jer kaže ono što se mora ubiti, nije dozvoljeno da to čovjek šta ima pri, pri sebi. Imaš psa i naređujem da ga ubiješ. Kako ga ne možeš dozvoliti nemalo ovata, to je naređeno subije, to ne može biti znači ne može koristiti za, ne može koristiti za lomu dok čumuru leme imam maliki šafje evo Anife prije toga smatraju da je to dozvoljeno da je dozvoljeno, jer kažu u hadisi nisu napravljeno razli hadisi nisu napravljeno razli Allahu alam da, še imam Ahmeda jebno hazma je ovdje ovaj, jače jer imamo znači dokaz koji bi spriječavao korištenje crnih pasa u lomu Lov sa strelama, strelom ili kopljem istično tome, nema razileženja među slavnih slučenja, sva znači da isto ovaj nit lova dozvane. Čak današnje vrijeme, kada postoje puške, kada postoje ovo ili ono, dozvane je znači da se lovi, ko bi mogu loviti kopljem ili nečim istično time, dozvane je znači je li, da se lovi, kaže postavnih slavnih slavnih, koga budeže Buhari muslimu, Hadisu, Hadijevu, Hatima, I ono što pogodiš svojom strelom, ispomeneš Allahovo ime, i ga kaže, izgubiš dan, i tega nakon do nađeš, jedi, ovaj, osim, ako vidiš trag pored traga strela. Ti si životinju pogodio. Ona pa je bježala, međutim, izmorila se, ne može više ranjena, i onda je stigne druga životinja i udavlja. I ti vidiš tragove, znači, ako vidiš samo tragove svoje strele, možeš jesiti a ako vidiš, znači, tragove nekakve druge po životinji, ha. onda ne. Može li životinja biti poguđena, pa ići kroz šiblje, kroz grmle, da se ošteti malo i tako. Da, međutim, ako se vide, vidi vidni tragovi, da je druga životinja napala na nju, da je od druge stvari ovaj, ubila samu sebe i slično tome, nađeš je ranjena, no međutim, ona se strovalila niz, nađeš je dola negdje, strovalila se niz nekakvu znači planinu. Stije, preko stijene pala strovala, se dole nađeše polobljenu. Znači, nije poginula šta od strele, znači, nego je poginula znači od pada. Je došao od ise, budu starbe ukućenje, da postane svoj neko ono što pogledeš svojim strelom i spomeneš Allahove ime. Jedi. Jedi. A sajde Lov sa miaradom, ja to je vid koplja koji bi nam na, bio obložen železom. Može biti drven pa da obložen železom ili da bude na vrhu, da ima znači železni onaj špic. Dozvoljeno je znači loviti ako se pogodi životinje, ako se probode, znači ako se otvori tijelo životinje, znači da izlazi krv. A ako se sa baci se pa se okrene pa se pogodi sa poprečno, znači bočno pogodi životinju i tako je ubije može biti znači, da je manja životinja lovi, pa da je udari po glavi, da je ubije ili da je udari pravo, da je ne probode i da je ubije znači nije dozvoljeno, to se smatra lešino je sam ali se znači, kao kako došlo kod Buhare i kod Buslima, pa di su Adija im. Hatima kaže ono što pogodiš sa oštracem od Mijarada jedi a ako ga pogodiš sa znači jakom dužom stranom popišo znači nemoj jesti. To je pokiz. Šta je pokiz? Ono što je ubijeno tupim predmetom, tako? Al munahanikatu wal maukuzatu wal mutaraddiyatu wal natiha. Wal maukuzatu. Maukuzaju je što je kao iz povodi tvrdim predmetom. Kazale smo munahanika koja se udarila. Mutaraddiyatu koja je strovali sa brda. Ono natihu koja natiha je životinja koju koju šta? Druga je ubije, je li? Druga je ubije, probode da je rogom ili nešto, druga je ubije. Znači, ne možemo mi koristiti obračun na životinjama. Pa Kada kažemo ulovila, nego mora biti ta životinja koja bi ulovila šta? Poučena za lov. Morala biti poučena za lov. isto tako lov, znači sa savremenim ovim oružjem za lov je isto dozvolen i isti je propis hokom kao lov, znači koji je bio nekada u davnoj lvmn puške, pištoni ili bilo što drugo, znači čime se lovi životinja, bez obira u čemu, kakvim se puškama radilo, iako ni dozvolen da posljedno, nego šta lovačku pušku uz dozvol, dakle, znači uz dozvol na koju ćeš čekati odobrenje pet godina nakon što položiš ispit nakon što položiš ispit isti je propis, nema razlike se pogodi životinja i da ideš da je nađeš nakon da, isto kao da je strela znači propis je jedan, propis je jedan. pa ovaj došla je znači u šarijetu je došlo, znači došlo s argumenti opći koji vede do i to je od odlika šarijata od odlika šarijata jeste što vredi znači do sudnjega dana vredi do sudnjega dana dana <gled> Je dozvoljeno lov kamenom. Lov kamenom, loviti životinje kamenom je dozvoljeno kada bi, kada bi kamen bio takav da, da rasiječe životinju. Prvi redu, kao koplje. Kao koplje da baciš, ti da baciš sadu, da primjer, pa da pa da rasiječe životinju, srje, al time se lovio tako. Dozvoljeno znači, u tom slučaju bi bilo bi dozvoljeno. A ali ako životinju udari kamen, pa je ubije tako, onda nije, onda nije dozvoljeno, to, to je tada. Uqid, tako kaže većina islamskih učenjaka i došlo od Abdullaha i muh gafela da je poslanik sa osam zabranio el had el had je da staviš ovako kamen na prst mali i zategneš i ovako opustiš to je had to je poslanik sa zabranio i rekao je kaže to ne može uloviti lov ne može uloviti, lovniti, može zaplašiti neprijatelja, ali može čovjek prebiti zubi ili izbiti oko. Ili izbiti oko. Šta je prvo nekako priče? To ne može šta? Uloviti. Pa znači, kamen nije nešto čime se šta love. Iz toga hadisa zaglučena da nije kamen čime se lovi. Tako jer ako je kamen te prirode okrugao da ga meći ili manje, nije bitno da ga bacaš sa prsta ovaj a, a, kao jel, sa katapulta. Onda Ni veći kamener, jer ne možete to uloviti To može samo ubiti A uloviti je jedno, ubiti je šta? Ubiti je drugo Jer je, jer lov je ubijstvo Ali nije svaku, svaku, svaki lov je ubijstvo Ali nije svako ubijstvo šta? Lov je, tako, može ubiti upim predmetom da bude Može se strovaliti To je ubijstvo, no međutim nije šta? Lov, pa je lov znači ovaj li uži Ili je širi pojam od, od ubijstva? Uži pojam Zato što lov, znači, ima svoje šartove u uvjete. E kada svako ubistvo je lova, nije, svaki, nije ovaj, ovaj, lov nije, ne, ne trebalo se ubistvo svakim lovom. Ako čovjek nađe životinju nakon nekoliko dana, znači, pogodio se, to je bilo, jeli, u davne vremena, našto, je danas je to, ako se pogodi životinja puškom, jeli, bez zavku, ima neko od vas, Nakon ovdje od vas. Može li, može li jedino ako bi to bilo zaista da pogodi znači jedan dio negdje paljerani i tako dalje. Ali uglavnom te životinje dok, dok pogodi puška ili biva tu na mjestu gdje je ostaje. Ali ako bi slučajno desilo da ode životinja, ako da ode i da se nađe tek nakon vremena, onda je to dozvoljeno jesti osim ako se nađe gdje. Dobro. Apsona je storgda aksa znači kazali su tako se dokaže da je dobro. Ako se srađe u vodi. Da dok je dospela do vode, do vode je došla šta? Živa mrtva. Živa, znači mrtva je. Je l došla je? Ako je ušla u vodu, ušla je kako? Živa. I onda se šta? Ugušila se onda. Ako je nađeš u vodi, ne možeš jesti. Jer kao pticu kada je gađaš i padne u vodu, i ti dođeš, nađeš je mrtva u vodi. Ne znaš da li je ubila je puška ili šta. Voda. Možeš jesti. Ne možeš jesti. Ne je. Tako isto je ovdje. Dok ovdje smo sigurni, dok je došla kopno do vode, onda je sigurno došla šta živa do vode I onda se ugušilo. Tako, smrt je nastupila gušenje. Dok ptica postoji jedno i drugo. No, međutim, ako ne smijemo ptic, onda, onda je prečio da se ne smiješila životinja koja je došla do, do vode. Tako, je došlo na risu. A di je ibn Hartima, kaže, poslanik sallalav sredame, kada pošleš svoga psa, ispomeneš Allah ovo ime i on ti uhvati jedi taman te životinje ubile da li ubile, da li udabile ovaj, životinje otvorile odnosno napravile, znači rez na njoj, da, da, da, da ovaj, ranu govorili smo o tome mišljenje je li ovaj, šafij ibn hazma i, i džum hura kaže, jedi i onda kaže pravi hadisa a ako je nađeš u vodi, ne jedi ako je nađeš u vodi, ne jedi Jer znači a se je umkuši ovo vjeron š to u tema loma. Nakon do najjmo očekie šhraji, to je naši naši šjeko pani počim to legotišvali vaani ossady.